Demà 1 de novembre, com ja és tradicional, anirem al cementiri a recordar els difunts, però un dia abans de commemorar aquesta festivitat, avui dilluns se celebrarà l'Ermita de la Verge de l'Alegria una missa especial amb motiu de la vigília de tots sants. Mossèn Joan Ballús ha destacat la funció de la missa d'acollir els tianenys que vulguin orar pels seus familiars desapareguts. Només ho fem als anys que està prop del diumenge. Aquest any al Cepon hem cregut convenient Enviï una missa a les 5 de la tarda, quan la gent va al cementiri, a ermita de l'alegria. La festa de tots sants i els difunts mareixen aquesta celebració. Són aquestes tradicions que la gent jove no segueix, però jo crec que la gent de mitja edat i la gent gran val la pena que conservem dintre o possible aquest record dels nostres abans passats. D'altra banda, les floristàries de la vila viuen avui, així com dies enrere, una de les seves èpoques de més treball. Amb l'arribada de tots sants, són molts els que s'acosten a fer els seus encàrrecs per portar flors als cementiris. A més, una tendència que s'ha anat consolidant al llarg dels últims anys és fer les comandes a l'últim moment i en especial el dia abans, és a dir, avui. Entre les peticions, guanya la flor natural davant l'artificial, encara que durant aquests dies les dues varietats multipliquen la seva demanda. Malgrat això, els professionals del sector asseguren que és una tradició que va a la baixa i això es el volum de negoci. Així ho han explicat Antoni Fuster, de Climatis, i ara Selicòmes, de Bertes Bo. Aquesta tradició penso que Catalunya està a la baixa, perquè la gent jove no ho fa. O sigui, això, la gent gran i la gent jove és una tradició que s'està perdent. Sí que és veritat que diuen que antigament un tot sants era gairebé millor que fer un Sant Jordi. Llavors, segons a quin lloc de Catalunya sí que es viu així... Aquí a que és aquesta zona de Barcelona així sí que se m'ha perdent una mica. Prova bueno, la gent va fent els seus encàrrecs i suposo que com cada any, més o menys, Jo conto fer el mateix. Un altre protagonista d'aquests dies són els panellets. Tot i ser de pinyons els que més es venen, els tianencs podran trobar a les pastisseries de la nostra vila panellets de tot tipus, de codony, cafè, llema, coco, avellana, maduixa o llimona. Pel que fa als preus, oscil·len entre els 31 i els 42 euros al quilo. I amb l'arribada de tots sants, demà s'habilitarà un servei especial gratuït d'autobusos per tal de facilitar l'accés al cementiri i evitar les aglomeracions de vehicles privats. Aquest servei sortirà des de la plaça Jordana i pujarà per la carretera fent aturades a les parades habituals de la línia B29 fins arribar al cementeri. La informació local a Radio Tiana.